L'alioso Liitat veia 92 si és Gema. És el districte de Sant Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Vella. Frances és l'ema. La primera emissora local d Oci notturn i M Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. L'alioso Liitat veia 91 és la Senyores, senyors, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest programa que estem que estem preparant per tots vosaltres i que es diu Tot un poble a l'estiu. Doncs avui tenim diferents coses preparades per tots vosaltres. Començarem parlant del temps meteorològic, és el que ens depara el temps. També donarem un cop d'ull als horòscops del dia i als diaris, a veure què és el que diuen les portades dels diaris. També donarem una volta per saber què és el que va passar el dia com avui, un 22 de juliol, en altres dates que podem doncs, remarcar. I també, doncs, ja després, a, a partir de dos quarts, doncs, el que farem serà acostar-nos a la Guàrdia Urbana perquè ens ens donin informació de primera mà de què és el que eh, podem fer aquest estiu. I també connectarem amb el Banc dels Aliments que estan portant aquests dies una campanya per tal de que ningú es quedi sense poder menjar aquests dies. Doncs tenim a nosaltres a l'Anji molt bon dia. Molt bon dia. I també tenim el nostre tècnic, el Francisco Miguel i Ambey. Doncs comencem ara mateix amb bona música, la música de l'estiu del 2010. Standing Directament des de l'estiu del 2010 el que escoltes ara mateix es diu Junior Caldera Featuring Billy Bryan i aquest tema What You Get. You carry the wounded, you heal the infected, in hopes of healing your own, it's so unexpected, when we all die alone, yeah, well, that's what you get, for now. Doncs no perdem més temps i anem ja directament a conèixer que és el que ens depara el temps per les properes hores. Cel ras durant tot el dia d'avui, ni un sol núvol aquí a Barcelona en tota la jornada, ni de dia ni de nit, i amb unes temperatures que tenen tendència a remuntar. Sobretot notarem aquest ascens de temperatura al centre del dia, perquè les nits encara són prou confortables. Fa una miqueta de caloreta, però en tot cas, les nits encara es pot dormir prou bé, però els que han baixat fins als 21-22 graus, les màximes, en canvi, remuntaran més, 28-29 a bona part de Barcelona, fins i tot 30 cap a la part alta de la Diagonal, o cap a la part alta de la ciutat, els barris de muntanya. Els propers dies, sense història, continuar el sol, pujaran encara més les temperatures. Notarem aquest ascens de la temperatura, especialment entre demà i divendres, i potser divendres amb més núvols arriba un petit canvi de temps, que en principi aquí casa nostra no ens hauria de deixar precipitacions. Cap de setmana, ara com ara amb sol i amb calor de plèstic. Doncs segurament que el que escoltes ara mateix et sona i molt, es tracta d'un tema que ens portava des de l'estiu del 2010, aquesta noia es fa dir Shaki Sagana, i un tema que es diu Rocket, l'escoltem. Qui dit taf, te dit des thunes Qui dit argent, dit dépenses qui dit crédit, dit créance Qui dit dette, te dit huissier lui dit assis dans la merde qui dit amour, dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche, te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise, de dit monde dit famine, dit tiers di fatig, di reveil encore sur de la vei alors on sort pour oublier tous les problèmes alors on danse alors on danse alors on danse alors on danse alors on danse. Molt bé, donc nosaltres també ens equivoquem com no podia ser d'altra manera i el que escoltes ara mateix doncs, té un altre nom ja es diu Estromae -est eh? o sigui sí? I el tema Allors of Dau. Paus. Sí. Que c'est fini car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il y en a plus, eh il y en a encore Est-ce la zique le problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on Chante Alors on chante Alors on chante Alors on chante I continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és anar a conèixer què és el que ens deparen els horòscops per al dia d'avui. I comencem, si us sembla, per Aries, Repasseu el que feu amb compte. No deixeu lloc a l'error. Les queixes passaran molt sobre la vostra ment i, po i poden crear-vos una situació difícil. No doneu res per fer. Cranc. Utilitzeu el vostre encant per manejar qui es fiqui en el vostre camí. Els canvis a l'entorn han de ser monitorats, amb compte i superats si alguna cosa se'n va de control. Pel que fa a València, doncs el que hem de dir és que compta amb el que dieu i com gestioneu situacions delicades. Un moviment pot portar-vos a una baralla que us deixi amb incertesa respecte del futur. Capricorn. Us sentireu millor quan tota la feina estigui feta, però també heu de calmar els que compten amb vosaltres, perquè preneu part d'activitats fora del nivell laboral. Els taureu oferiu assistència i sereu compensats. Les vostres idees innovadores, així com la percepció i determinació, us asseguraran l'èxit en la mesura que no abasteu gaire. Lleó, prepareu-vos per treure profit d'una oportunitat o proposta que rebeu. Un canvi en la forma de fer les coses o oferir serveis us donarà resultats positius. Anem a escorpir i disfruteu del que us ofereix la vida. Sortiu i feu una cosa que fa temps desitgeu. Gaudiu de la companyia de gent que comparteixi interessos. L'amor destaca. Aquari, no us enfadeu quan calgui entrar en acció. Poseu els esforços en la llar, la família o protegir els béns. Podeu guanyar diners si actualitzeu les habilitats. I anem ara a que diuen que són evidents la decepció i desil·lusió emocionals. Quedeu-vos amb la veritat i pregunteu si penseu que algú reté informació. Encarregueu-vos de la feina. Verge, avui es tracta de participar. L'amor està en alça i discutir plans amb algú especial us donarà incentius per treballar de valent. Formareu una relació inusual. Sagitari, reviseu les opcions financeres que puguin ajudar-vos a estalviar diners. Invertir l'efectiu en la llar és via segura, per guardar per al futur. Organitzeu-vos i prepareu-vos. I per darrer, els peixos. Si no sou clars amb el que voleu ferir, no us comprendran l'aspecte emocional. Poseu amor i romans al, al davant de la llista i cuideu la relació més important. Doncs aquests són els horòscops per al dia d'avui. I on Doncs aquest tema sí, aquest tema es deia Rocket i el portava Jackie Sagana. Anem ara a conèixer què és el que ens diuen els diaris en el dia d'avui. Quan el govern dels Estats Units va advertir tard com tots els altres, la im immensitat de la debacle financera que havien creat els bancs amb les bombolles de mil colors amb què s'havien forrat els alts executius va posar 800 mil milions de dòlars en aquesta maquinària amb dues exigències que les entitats mortes s'enterressin i que les vives tornessin els diners prestats per l'administració. Europa, doncs, no va ser així. La supeditació de Merkel al sistema bancari alemany la va posar al cap de banda la croada perquè tots aquells que havien xuclat crèdits del sistema germànic el tornessin, estiguessin vius o morts. I així ha passat. A Espanya, tots els bancs morts, que l'estupidesa i la codícia política va ajudar a ofegar amb la necessària col·laboració dels indecorosos, ineficaços i ineptes directius d'aquestes entitats van ressuscitar com un cid campeador davant les mans davant les muralles de València per ser ingressats a l'UCI i mantinguts sense vida però amb febles constants a través d'un mecanisme greixat per 100 mil milions d'euros carregats a les esquenes dels contribuents. Per això estem com estem. El Banc Bilbao-Bizcalla doncs, està disposat a pagar 1.187 milions per quedar-se amb Catalunya Banc mort però endreçat net de pols i paia i amb un patrimoni, patrimoni eh, eh, profitable. Resultat de l'operació, doncs els ciutadans han perdut amb aquesta operació gairebé 12.000 milions d'euros que els estan pagant amb penories retallades de tot tipus, a atur i amb la pèrdua de l'esperança en el futur. Mentrestant, doncs els que van decidir en el seu moment agafar aquest camí davant la crisi del sistema financer i els que van provocar el daltabaix estan de vacances, forrats i queixant-se que al carrer els diuen lladres. Això sí, Merkel ha consentit que en la pròxima crisi financera aquells bancs que hagin fet les coses malament tancaran i els deutes i les responsabilitats les pagaran els seus executius i els seus accionistes. Doncs bé, com passa amb qualsevol altra empresa i com a marca l'ortodoxia liberal del sistema financer internacional i com es va fer als Estats Units. Aquesta és la notícia recorrent en les primeres pàgines dels diaris de Barcelona i Madrid, que comparteix espai amb altres qüestions diverses, com per exemple el pas enrere de Duran lleida en el seu partit, malgrat que manté tot el modus operandi en què ha viscut durant les últimes dècades. Cedeix un espai, però manté el poder i el seu sistema de vida i treball. Aquest moviment ha provocat als mitjans tot tipus d'anàlisis sobre què persegueix el portaveu nacionalista al Congrés i, fins i tot, ha propiciat algunes perles atrevides, com la que afirma Anson a El Mundo, on partint del dirigent democristià, avança que aviat arribarà el moment que el rei mobilitzi un grup ampli de personalitats. Cita Felipe González, Aznar, Zapatero, Roca, Pujol, Zaplana. Per reformar la Constitució amb el, amb el propòsit de superar el desafiament català, i recuperar les noves generacions divorciades del sistema. Per realitzar la reforma ordenadament, des de dins. Perquè si no, diu, ens el faran revolucionàriament des de fora. I és clar, proposa que la nova carta magna reconegui la identitat històrica de Catalunya i l'adequat tractament fiscal. Durant, pel que sembla, dóna per molt. Anem a la Razònia BC, que obran amb titulars antisobiranistes com ja és tradicional. El primer diu que la pretesa Agència Tributària Catalana només ha aconseguit que 200 persones de la comunitat entreguin allà la seva renda. I el segon assegura que la consulta ha abocat Convergència i a la pèrdua de la manitat del seu suport electoral. El País revela que el Govern ha recopilat més de 200 mesures perquè l'Estat i les autonomies compleixin amb el Pla de Dèficit i entre elles hi ha més retallades com imposar un copagament per la falta d'assistència a visites mèdiques programades, una nova ampliació de la jornada laboral dels funcionaris i la reducció d'un 10% del complement dels professors. En fi, quotes de la factura, de què es parlava al principi, la dels 100.000 milions d'euros. I ara sí, ara anem a les portades dels diaris. El país. El gobierno negocia con las autonomías nuevos recortes. El Estado pierde 11.800 millones por la venta de Catalunya Bank. Durán se va sin aclarar los motivos de su dimisión. China refuerza su papel en América Latina con un pacto con Venezuela. Los prorrusos aceptan entregar los cadáveres y las cajas negras. Del país animal diario ABC, la consulta independentista desangra a Convergence y Unión. El desafío de más aleja a Unión y reduce a la mitad del apoyo electoral a la coalición. Las balanzas fiscales muestran que Cataluña no está infrafinanciada. El Estado vende Cataluña Bank al Banco Bilbao Vizca y Argentaria por 1.100 millones El mundo. Ballesteros. Cumplí las órdenes de un superior. Durán vuelve a salvar a más. Ayer se consumó el paso atrás de Durán Lleida, que abandona la secretaría general de CIU. El Estado vende Cataluña Bank al BBVA y pierde 12.000 millones. El extraño viaje del tren que transporta los cuerpos del MH17. Un alto cargo de la Junta implica a comisiones obreras y a la patronal en el fraude de la, de la formación. Coulomb se pone un sueldo de 60.000 euros como presidente de los productores cinematográficos. La CCAA regula de forma diferente la transexualidad en los menores. Dalmundo en la razón. Fracaso de la agencia tributaria propia. Solo 200 catalanes entregan su renta. Duran a más. No quiero ser un político cosmético, Obama amenaza a Putin con más sanciones, Sánchez se reúne el jueves con Chacón para abordar su entrada en la ejecutiva y el Banco Bilbao Vizcaria Argentaria compra por 1.100 millones de euros Cataluña Bank. Y vamos con la vanguardia. El BBVA paga 1.187 millones por Cataluña Bank. Obama amenaza a Putin con la llamada internacional, se iu fa piña al rellamado Durán como número 2. L'ofensiva de Gaza suma gairebé 600 morts. L'altre diari del nostre país és el periòdico, que diu que Masi i Durán s'agellen i ha fi d'una etapa a Convergència i Unió. Massacre aèria a Ucraïna, un tren carregat de mort, Obama exigeix a Putin que facilitin la investigació i el Banco Bibliovis que ja es queda amb Catalunya Banc. El diari Áram, els plans de Duran. El BBVA es queda a Catalunya Caixa i serà el segon banc del país. I per acabar, doncs, mirem què es diu la portada del, del punt avui d'avui, perquè amb una, amb una sola notícia doncs, ja marca tot el que eh, es pacifica dins el, de la, del diari. No? El punt avui ens diu «Mantinc el compromís amb el dret a decidir» i això ho signa el Durán i Lleida. Doncs nosaltres continuem escoltant la música de l'estiu del 2010 de esta manera. El que escoltes ara mateix, evidentment que no té cap mena de pèrdua, directament des de l'estiu del 2010, la veu de tallo cruz amb aquest tema Break Your Heart. You fall Doncs amb aquesta música nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ja saps que aquest programa s'ha renovat, renovat una mica com aquest estiu i que el que escoltes ara mateix és aquest Break Your High de Tayo Cruz que dóna pas tot seguit a la música d'Oceana. Des de l'estiu del, del 2010 aquest tema es feia dir cry, cry, és a dir, que deixa de plorar, que nosaltres ja som aquí, vinga, som-hi. in her doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que podríem fer ara doncs ja que som a dia 22 de juliol doncs saber què és el que va passar tal dia com avui ho escoltem tot seguit a través del nostre espai Quin dia som? Quin dia som? Avui 22 de juliol se celebra entre d'altres Santa Maria Magdalena, Magdalena i Malena El dia 22 de juliol del 1808 es va iniciar el segon dels tres setges que va patir la ciutat de Girona en la Guerra del Francès com a conseqüència de la seva importància estratègica. El 22 de juliol del 1942 va començar la deportació de jueus de Varsovia al camp d'extermini de Treblinka, situat a Polònia. Aquest va ser el primer contingent deportat dels guetos de Varsovia en l'anomenada Operació Reinhard, Tot just acabat de construir el camp de concentració de Treblinka, on van morir més de 850.000 persones. El 22 de juliol del 1969 va morir a l'Horta de València el compositor i cronista musical Leopold Magenti. Va compondre la seva primera peça titulada La muntanyeta d'Albaric amb 13 anys i la va estrenar amb la banda del seu poble. Com a pianista solista va destacar en la interpretació de l'obra de Chopin i el Venice, però aquesta vessant de solista es va veure estroncada per una lesió al canell. Quin dia som? Gemma Solvés, La xarxa. Doncs som-hi, que hi faig equiparats al telepista, comença a moure't i no deixis el ritme d'aquesta estrella de la música. Es diu Lady Gaga i aquest tema no podia ser d'altre, Bad Romance. Molt bé, doncs, senyores, senyors, continuem amb el nostre programa d'avui i, tal com us comentàvem ara fa un moment, doncs, tenim amb nosaltres el caporal Solís, que pertany a la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Doncs avui podem parlar de les onades de calor, no? perquè ja ens està començant a notar una mica això. Sí, a principis del de l'hivern de l'any passat vaig parlar una miqueta de les onades de fred uh -huh. i ara es convenient també parlar una miqueta de les onades de calor, les prevencions uh -huh. que, de, que tenim que tenir. Clar, perquè aquestes onades a vegades eh, hi ha persones que li afecten més que d'altres, no? I... Sí, bé, bueno, els petits i els grans. Uh -huh. I als que estem al mig, eh, tenim que tenir també precaucions. Clar. Doncs a veure quines precaucions cal, cal tenir. Sí, en principi, dintre de casa, Uh -huh. Durant el dia és convenient tenir les persienes de les finestres eh, on toca el sol baixades o si uh -huh. tenim tant d'alls posar-los pues, per, no, per no deixar passar el, el sol. Uh -huh. A la nit convenientment les finestres obertes per refrescar la casa. Una vegada que el sol baixa és convenient obrir totes les finestres perquè circuli l'aire uh -huh. i eh, baixar la temperatura. Uh -huh. Eh, esti, eh, estigueu-vos a les estances més fresques de la casa. Eh, oh. Si tenim un costat que dona al sol i l'altra banda que no dona, pues és preferible oh. estar a les, a les estances més ventilades. Uh -huh. I si tenim aparells, pues ventiladors o aire condicionat que es convenen, si no tota la zona, si una estuneta per refrescar-nos. Molt oh. bé. Oh. Si després és convenient refrescar-nos eh, sovint amb dutxes, tovalloles humides, uh -huh. eh, refrescar-nos amb aigua a la cara, uh -huh. també és convenient una miqueta la roba. I eh, sobretot, i això és dintre de casa i a tot arreu, mm, és convenient beure aigua i mantenir-nos una miqueta... Eh, frescos. Eh? Frescos, eh? Sí. Eh, hidratats. Eh? Uh -huh. El pitjor problema que podem tenir és la deshidratació. Uh -huh. Per això també és convenient, de tant, hi ha moltes marques al mercat, no faré publicitat, però hi ha begudes que anuncien per a esportistes que porten salts minerals, que la falta de salts és el que fa que tinguem més eh, sensació de set. Uh -huh. També, de tant, un grupet d'una beguda d'aquestes també és bo. Uh -huh perquè també l'aire condicionat ens pot afectar d'una manera o d'una altra, no? O sigui... Sí, bueno, no, a veure, les temperatures tenen que tenir en compte que el que és més perillós és un canvi sobtat de temperatura, o sigui, uh -huh. sortir d'un cotxe amb aire, amb aire condicionat o d'un establiment uh -huh. o entrar a casa tenint la temperatura molt baixa i sortir al carrer uh -huh. et pot donar un, un, una sensació de, de calor més intensa que el normal, no? O sigui, uh -huh. no? No és convenient un canvi brusc de la temperatura. Uh -huh. Al carrer, les recomanacions són doncs, portar una gorra, un barret, per protegir una miqueta del cap, sobretot els nens i les persones grans. Mm. Utilitzar roba lleugera, si és possible, de cotó, millor, mm -hmm. de colors clars i que, sigui, i que no sigui ajustada. O sigui, el, el, el pitjor que podem fer és portar roba molt ajustada perquè impedeix la la de la pell de la pell. Mm. És a dir que les samarretes, aquestes que ens posem justes millor portar una camisa ampla no? sí, sí sí sí millor ampla. Eh, si ens fixem podria dir a la gent que viu al desert porta túniques molt amples i que arriben a, fins al terra no? per protegir-se del sol, precisament i es ventilen més bé que amb roba ajustada. Uh -huh. quan eh, la gent que viu en aquestes zones utilint aquest tipus de roba és perquè han provat que funciona. Uh -huh. D'això dels colors, el color blanc, el color negre... A veure, eh, els colors foscos el que fan és absorbir més ratllos de sol. Mm -hmm. eh, no reflexen tant. La roba clara eh, reflexa més llum mm -hmm. que, la, que la fosca. Per això és convenient tenir roba clara, de color clar. Mm -hmm. El blanc és el millor i si no, pues, robes que siguin de color clar. Mm -hmm. Mm -hmm. Després pel carrer, pues, caminar per l'ombra. Mm -hmm. Estàs sota parasol, si estàs a la, a la platja... Mm -hmm. Eh, descansar en llocs frescos al carrer o en espais tancats també es pot utilitzar un centre comercial o una botiga o un establiment que tingui aire condicionat per a l'entrada tal en tant, sí. mires una miqueta el que, tina, el que tinguin dintre i a, aprofites i, i es vas refrescar una mica mm -hmm. i també és convenient portar una ampolleta d'aigua igual que a casa, al carrer també tenim que hidratar-nos mm -hmm. molt bé mm -hmm. El cotxe també és convenient eh, evitar viatjar al cotxe amb, amb les hores punta de calor. Al migdia des de les 12 a 1 fins a les 5-6 de la tarda és convenient no fer viatges llargos amb el cotxe. Ah. Si tens que viatjar és l'horari de parar fer esmorzar, el dinar descansar una mica i a partir de que baixi una mica el sol és convenient renovar la marxa. Però a les hores fortes de calor és millor descansar mm. eh, un consell que mm. això a part de que pot ser un delicte mm. eh, pot produir l'amor d'alguna persona o d'algun animal mm. mai deixeu els nens ni els animals i no és per comparar una cosa amb l'altra dintre del vehicle amb les, les finestres tancades a veure, jo per mi ni amb les finestres obertes mm. la temperatura que s'agafa dintre d'un cotxe pot ser 15 graus més que la que estem suportant a l'exterior. Uh -huh. O sigui que és molt perillós deixar una persona dintre d'un cotxe i si tenim animals de companyia tampoc, perquè pot produ po produir-li la mort, inclús. Uh -huh. eh, si és recomanable parar cada dues hores o cada 200 quilòmetres, com recomana la Direcció General de Trànsit amb la conducció d'un vehicle, a l'estiu, amb la calor, és més convenient fer-ho i si cal, amb menys temps i amb menys quilòmetres perquè la calor sol donar somnolència et canses més eh, per a qual cosa és convenient eh, para i aprofitar per hidratar-nos El Consell de la Hidratació és per casa, pel carrer, per la conducció, per tot A l'hora de menjar eh, és qüestió de menjar i lleuger eviteu, eviteu els, els menjars molt calents i que, els que portem cal, moltes calories eh, salses, fregits, arrebossats, etc. Uh -huh. És millor menjar fruites eh, sopes fredes eh, i això eh, ajuda a recuperar les salts minerals que perdem eh? tot el que són fruites i verdures t'ajuden a, a recuperar salts que perds amb la suor uh -huh. i el mateix bebeu molta aigua i sucs amb el menjar i eh, al final pues, eh, és una recomanació per ajudar als altres. Uh -huh. Si tenim gent gran que viu sola, és convenient de visitar-los un cop al dia. Això també ho vam dir amb els cops de fred. Sí. Eh, Ajudeu-los a seguir aquests consells que estem donant ara. I si prenen medicació, eh, és convenient consultar amb el metge si aquesta medicació pot influir en la termoregulació corporal i si s'ha d'ajustar les dosis o canviar el medicament. Mm. I l'últim consell, si trobem alguna persona amb els efectes de la deshidratació, primer eh, truqueu al 112, serveis d'emergències, traslladeu-lo a un lloc més fresc o que tingui ombra, mm. i si és possible donar-li donar aigua o humedir-lo una mica amb, amb aigua, la roba, el cap mullar una mica, perquè li baixi una mica la temperatura fins que arribin els serveis metges de, dels metges. Molt bé. Doncs teniu alguna cosa més a afegir? Bueno, eh, recordar a l'audiència que continuem la, amb la campanya per incrementar la seguretat diària. Ja es va informar fa dues setmanes d'aquesta campanya en la que la vigilància, sobretot, és sobre motos i ciclomotors donat que els últims anys arrossegàvem una baixada dels accidents a la ciutat i ara hem observat un repunt entre el 2012 i el 2013, un repunt d'accidents en el qual eh, el nombre d'accidents amb moto eh, són més de la meitat dels accidents que es produeixen a la ciutat. Recordem que el, el que portem d'any fins al 2000, o sigui, fins a juny del 2014, els morts a la ciutat de Barcelona són 15, dels quals 10 han estat eh, implicats en accident de vehicle de dues rodes. 6 conductors de moto, un conductor de ciclomotor, un conductor de bicicleta, un passatger un passatger de moto i un vianant atropellat per una moto. Uh -huh. eh, per això la incidència de la Guàrdia Urbana en aquelles infraccions que poden suposar un perill pels per conductors passatgers de vehicles de dues rodes eh, estem més atents eh, que mai per baixar aquesta accidentalitat. Per tant, doncs, recomanar a la gent que vagi en compte a l'hora de sortir al carrer, no? a l'hora de circular per les vies... De... A veure, eh, jo sempre he pensat que l'educació mm. pot suplir tota la resta de normatives. Mm. Quan entrem a un ascensor amb una altra persona, li diem passi vostè. Mm. Eh, pues amb la circulació, atenent les normes, podem fer el mateix. Passi vostè primer i evitaríem molts accidents. Mhm. Mm D'acord, doncs avui hem tingut el caporal Solís de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs, que la gent que ens està escoltant ara mateix doncs, tinguin en compte tots aquests consells que els hem anat oferint des d'aquí, de, des d'aquest programa. Moltes gràcies per la meva costa convidada i bon estiu a tothom. Exacte, bon estiu a tothom. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix anem ja directament cap a la música i tornem tots aquí. I love never... Let's go, so what I don't want Doncs el que escoltes ara mateix a través de la sintonia de ràdio Trinitat Vella a la ràdio Sant Andreu, aquest tema es diu Cheryl Cole, almenys la, la senyora que heu present, la senyora que canta, i aquest tema és Flight for Dislo, un tema que va m'agrada molt i que va punxar molt l'estiu del 2010. Molt bé, doncs segurament que molta gent que ens està seguint ara mateix sabrà que s'està duent a terme una campanya molt important des del Banc dels Aliments i per parlar-ne doncs, anem precisament cap allà, cap al Banc dels Aliments. Allí tenim a la Belen Jiménez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'està duent a terme aquesta campanya del Banc dels Aliments. Doncs la veritat és que estem molt contents perquè ja gairebé estem enllestint la, la recta final de la campanya. La campanya uh -huh. es va posar en marxa a principis de, de juny i ara ja estem doncs, a l'etapa final de la campanya. Uh -huh. Fins a mitjans del mes de juliol havíem assolit l'objectiu inicial, bueno, assolit, havíem arribat a, a un estimat Uh, prou òptim i és que ja portàvem en aquells moments uh, més de 200.000 quilos recollits i més de 400 activitats. Uh. Per, per tant, estem molt contents i pensem que amb aquests darrers dies de campanya i amb aquesta darrera setmana de campanya uh, podrem fer una, una bona quantitat d'aliments. Això vol dir que any rere any aquesta, aquest banc d'aliments va creixent i que les persones que es veuen afectades doncs tenen l'oportunitat de poder gaudir d'aquests aliments que es van recollint, no? Així és, eh, com que en Saga de començar la crisi l'any 2008, el número de beneficiaris no ha parat d'augmentar, mm. doncs des del Banc dels Aliments és, és aquesta responsabilitat de poder assolir una quantitat d'aliments suficient i garantida per a aquestes persones que en aquests moments eh, precisen d'aquesta ajuda. A més, està fent molta difusió del que és aquesta campanya i evidentment doncs cal tenir-ho en compte, no, això? Sí, la veritat és que els mitjans ens ajuden molt, els ciutadans de seguida s'hi aboquen amb la campanya, la gent és molt solidària, la gent té ganes de col·laborar, la gent té ganes d'ajudar, i sempre doncs, la sensibilitat ciutadana ha estat fantàstica i mm. no hem tingut cap eh, problema per en sortir-nos perquè els ciutadans sempre han respost d'una forma molt, molt, molt òptima. Mm. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Doncs re, donar les gràcies a tothom que ha participat, recordar que encara es poden organitzar activitats durant uh -huh. la setmana i escaig que queda del mes de juliol, uh -huh. que qualsevol persona, títol individual o algun col·lectiu, com pot ser un club esportiu, una associació cultural... De fet, vam tenir el passat dia 16 de juliol un concert molt maco aquí al uh -huh. barri de Sant Andreu. Uh -huh. Els aliments van anar a parar al rebost solidari de Sant Andreu, el concert es va celebrar al Bar de Salles, i activitats d'aquest tipus, que poden ser concerts, obres de teatre, campionatge esportiu, encara estan a temps de sumar-se al web de la FAM no fa vacances. Doncs esperem que la gent continuï col·laborant en aquesta campanya, que evidentment eh, afavoreix a, a tothom, no? Tota la, societat, tota la societat. Molt bé. D'acord. Doncs Belén Giméret, moltíssimes gràcies per acostar avui els nostres micròfons i es que aquesta campanya, els dies que li queden, doncs, que continuï endavant i que afavoreixi doncs, a les persones que tenen, tenen o no tenen tanta sort en el, en el seu dia a dia no? doncs moltíssimes gràcies a vosaltres d'acord, doncs fint un altre moment vinga, adeu molt bé, doncs un altre continuem amb el nostre programa d'avui i ara escoltant més música melodia en tu boca al respirar Doncs evidentment qui no coneix aquesta veu ens arriba directament des de Sevilla i és aquest noi el David Bisbal que el que fa és comentar-nos que no podeu mirar sin mirar hacia atrás. I atenció perquè ara volem recomanar-vos algunes de les activitats que podeu fer sense haver-vos de moure dels nostres barris. Comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix un estiu ple de jocs. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins avui un estiu ple de jocs. Doncs aquestes activitats van a càrrec de la ludoteca mòbil La Xarranca, Activitat a realitzar a la plaça de Can Fabra. En cas de pluja, les activitats previstes, sempre i quan sigui possible per raó d'espai i d'ocupació, es realitzarà en l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra. Doncs unes activitats que es duraran a terme precisament avui i que eh, doncs, realitzarà un espai de disfresses per nens de 0 a 12 anys i un circuit de cars per nens de 6 a 12 anys. Això serà a la plaça de Can Fabra a partir de 2 quarts de 6 de la tarda i fins a 2 quarts de 9 i és organitzat pel Centre Cultural Can Fabra. Ens en anem ara anem a un altre barri de Sant Andreu, com és La Sagrera, i precisament doncs, el que podem dir-vos és que l'Espai Jove Garcilaso fa un concurs de veu entre el jovent de La Sagrera. L'Espai Jove Garcilaso, a La Sagrera, ha organitzat el primer concurs de veu per joves entre 12 i 18 anys, el Teen Boys. Festival 2014, dins la setmana de la música d'aquest equipament. Doncs es tracta d'una quinzena de joves que han fet part en el, el càstings i els guanyadors s'han endut com a premi l'enregistrament de dues cançons a l'estudi Caprècord i l'actuació com a taloners en el concert final d'estiu del proper divendres, el proper 25 de juliol. Un altre... Un altre dels premis ha consistit en la inscripció gratuïta a un taller trimestral de l'equipament. El concurs ha estat organitzat pels projectes Musical Garcilaso i l'Intercanviador Jove Garcilaso. Molt bé.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 a un bar, un restaurant que es diu 30 Nits, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu número 123, i on trobareu ambient familiar. Doncs hem de dir que va obrir 30 Nits fa 7 anys, concebuts que faltaven llocs a Sant Andreu per poder fer una copa. Doncs explica Anabel, bèstic copropietària del local. Els socis fundadors, Manel, Gil i Ivan Alcalde, volien crear un local total, com explica Pessi, aquí i pot sopar veure el partit de futbol a la planta de dalt i després prendre alguna cosa amb bona música. Pesci considera que el seu negoci s'ha convertit en l'extensió de la casa de molts veïns i en aquest factor es basa gran part del seu èxit. Pots venir sol, que segur que hi trobes algun amic. Afegeix des del mes d'agost, doncs, a 30 nits, programa els dijous concerts de petit format. I Torra Rosa, Francesc Tàrrega 22, més de 50 combinats. Situada al barri del Congrés, la cocteleria Torre Rosa ocupa una bonica casa indiana edificada a principis del segle XX. El 1987, la família Reig va convertir l'edifici en un local de copes. A poc a poc, a mesura que ens vam anar formant, ens hem especialitzats en cocteleria, precisat Jordi Reig, copropietari amb uns quants Premis Nacionals i e Internacionals de Cocteleria. A les dues plantes de l'edifici hi a la terrassa amb palmeres on es poden disfrutar fins a 50 combinats. Els reis són el Mojito i el Zingtonic, el secret, posar-hi cariño. També reforça la Ginebra per donar-li un punt més i utilitzar copa de pilota, explica el mestre Reig. Ara ens anem cap al Versalles, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu número 255, on trobareu baix al soterrani. Doncs, obert el 1928, el Versalles és més que bar. La marca Versalles hi ajuda molt perquè és gairebé una institució a Sant Andreu assegura l'encarregada Maria Virleziano Cristian Puigduyés, actual propietari es va fer càrrec del local al 2010, amb el gran objectiu de mantenir l'essència de sempre, i això inclouia col·locar la barra al centre del local i tornar a les tapes i entrepans dels inicis. Segons explica l'encarregada, per completar la seva proposta d'oci al soterrani del local, 100% versalles, acull un espaiós i elegant pub musical on es pot, preten... doncs es pot prendre una copa, ballar i riure a gust amb els monòlegs que programen cada dijous a la nit. I una altra cocteleria, la cocteleria de Sant Andreu. Coroleu número 6, segill de qualitat, evolucionar o morir. Amb aquesta premissa, el cor de la vinya ha passat a dir-se la cocteleria de Sant Andreu i ha substituït els vins pels còctels. Vaig obrir fa 3 anys amb la idea de muntar un bar de vins amb pica-pica a base de formatges i amb botils de primera qualitat. Però la gent prefereix venir... Després de sopar, explica el propietari, Thierry Tronquet, un francès establert a Sant Andreu ara fa 18 anys. La decoració és molt càlida i única, ja que no en va en troque, ho ha dissenyat i reciclat tot. El film musical també té segill de qualitat des de M1 House fins a The Clash. I ara anem a un altre bar que es diu Andy Blue, es troba al carrer Segre, número 24, on trobareu música en directe. Situat a la planta baixa de la Biblioteca Ignasi Iglesias, a l'edifici de Can Fabra, Andy Blue és un bar amb terrassa que ofereix música en directe. Abans formava part d'una cadena i era conegut pel seu sopàs i la música jazz, però des de fa 5 anys s'ha ampliat el ventall d'estils musicals, afirma Víctor Petón, actual propietari. El responsable del negoci està molt interessat a potenciar cantautors i grups del barri que comencen. Tenim 6 centres de música a prop i està bé que algú doncs, permeti als alumnes tocar en públic al sortir de classe. Això és el que puntualitza el seu el seu director, el senyor Paton. Soul Room Bar, Riera de Sant Andreu número 9, còmoda i tranquil. L'últim establiment a unir-se a l'oferta a d'oci nocturna entre -en, ha estat Soul Room Bar. Vam obrir ara fa 8 mesos i malgrat que els començaments són difícils, ja tenim una clientela habitual, explica el propietari Joan Manel Farré. Veïr de Sant Andreu des de fa 25 anys, aquest aficionat als còctels va decidir obrir un local de copes, còmoda i tranquil, al quedar-se a l'atur. A Soul rum Bar... I sona música sul, funky i rigui, però es pot parlar sense cridar de Calcaferrer, que prepara fins a 15 combinats diferents, segons la temporada i el gust del client, Matisa. I atenció perquè ara ens anem cap al centre cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició Líquens. El centre cívic de Sant Andreu, al carrer gran de Sant Andreu número 111, us ofereix fins al 25 de juliol l'exposició Líquens.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 Les superfícies dels líquens són amplificades, així s'aconsegueix un resultat abstracte que canvia la perspectiva de l'espectador. Amb els seus relleus, bombolles, punxes i plecs, les obres conviden a experimentar el tacte. I ara el que podríem fer és gaudir d'una exposició, una exposició de dibuix i pintura que es fa al Casal de Barri de Sant Andreu. El Casal de Barri de Sant Andreu, al carrer Sant Andreà número 20, us ofereix, fins al 25 de juliol, una exposició de dibuix i pintura a la sala d'exposicions. També podeu Si voleu anar-hi, doncs el que podeu fer és anar de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. També volem comentar-vos que la biblioteca del Bon Pastor es transforma en l'espai nadó. De vegades l'àrea de petits lectors de la Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estedella, número 62, es, 62 perdó, es transforma en l'Espai Nadó. Doncs cada divendres al matí, 11 del matí a 1 del migdia. Venieu a gaudir d'un ambient relaxat amb música de fons i un món de llibres per descobrir. Al Centre Cultural Can Fabra ofereix l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. Al Centre Cultural, Cultural Can Fabra, al carrer Segre, número 24, us ofereix fins al 30 de juliol l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. Aleshores, l'horari de visites és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. Això és en commemoració del 75è aniversari de la mort de l'historiador i escriptor Andreu Enc, mossèn Clapés, del 1872 al 1939. També volem comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de pintura l'aigua i els seus fantasmes. El Centre Cultural de Can Fabra, el carrer Segre, número 24, recordem, us ofereix fins al 30 de juliol l'exposició a l'aigua i els seus fantasmes, de Marc Maixa Davidov. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Donem les gràcies al Francisco Miguel, que és de la part tècnica, i a l'Angi Belló, que com no podia ser d'altra manera, doncs tenim aquí al nostre costat. Nosaltres marxem, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.